42. Ha valaki rosszul bánik veled, vagy rosszat mond rólad, emlékezz elre. Abban a hiszemben teszi, vagy mondja, hogy alapja van rá. Ő csak a cselekedhet, ahogy neki, nem pedig neked, helyesnek látszik. Ha pedig hamis a véleménye, az neki árt, mert tévúton halad. Ha valaki egy helyes mondatösszetételt hamisnak tart, az nem a mondatösszetételnek árt, hanem annak, aki tévedett. Ha ebből indulsz ki, nem fogsz haragudni a rágalmazódra. Bármit mond, jegyez meg. Neki úgy tűnt igaznak.